Capitolul 21. Sfânta Scriptură 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, Ioan 1 cu Întreabă acum cuvântul Domnului, 1 împăras 22 cu 5. Să nu treceți peste ce este scris 1 Corinteni 4 cu 6. Avem cuvântul prorociei. Lumină care strălucește 2 Petru 1 cu 19. Sunt subliniate niște cuvinte În versetele anterioare Era cuvântul Acum este scris Cuvântul prorociei De acum Profesor Emilian Vasilescu Sfânta Scriptură se deschide Cu creația lumii și se termină Cu activitatea Mântuitorului Care nu este altceva decât O continuare a creației este creația unui cer nou și a unui pământ nou Paranteză istoria religiilor, București, 1980 Antonie, Mitropolito Ardealului Tot ce ne-au lăsat ei, paranteză apostolii și evangeliști, Descoperire, revelație Ei au scris sub inspirație divină Scrierile lor au fost canonizate de biserică Nimeni după ei nu mai poate face ce au făcut ei ei au descoperit de altfel totul Subliniat nimeni după ei și Ei au descoperit de altfel totul Tot ce era necesar pentru mântuire De aceea nici aș aroga cineva numele lor Calitatea lor nu poate fi altceva Decât o încercare vinovată De a continua în istorie ceea ce nu se mai poate continua Noi cei de după epoca apostolică Nu mai continuăm revelația noi o propovăduim, facem cunoscută Evanghelia care ne-a fost dată de Mântuitorul și de evangeliști ucenicii săi. Paranteză, Telegraful Român, 1991, Sfinții noștri Evangeliști și, paranteză, în ghilimele, Evangeliști micilor ecrane și ai stadioanelor. Foarte bine zis, acesta e adevărul. Noul Testament, (paranteze Evangheliile, faptele apostolului și epistolele, sunt singura autoritate, paranteză învățătură, pentru mântuirea omului și pentru zidirea bisericii până la venirea Domnului Isus. Cine adaugă ceva la Noul Testament sau scoate ceva din el, acela se face vinovat de păcat de moarte și va da socoteală în fața scaunului de al lui Dumnezeu. Vezi Apocalipsa 22 cu 18-19 se pune însă o întrebare logică, de unde sunt atâtea învățători și practici, ceremonii și rânduieli în cultele ortodox și catolic, cu totul străine de Noul Testament, paranteză învățătura apostolilor. A dat Duhul Sfânt, paranteză Duhul Adevărului, jumătăți de adevăr apostolilor, ca să vină niște neapostoli și neevangeliști, oricât de mult s-ar aduna la un loc și oricâte titluri mari ar purta, ca să pună celelalte jumătăți de adevăr în scurgerea timpului și astfel să devină adevăruri întregi? Iată ce spune despre acest lucru într-o altă lucrare autorul citat mai sus. Primul mileniu se caracterizează prin eforturile bisericii de a-și preciza doctrina. În șapte reprize reluate de-a lungul a 500 de ani, între 325 și 787, cele șapte sinoade ecumenice, s-a reușit performanța exprimării în formele universal acceptate a tot ce constituie fondul elementar al învățăturilor care asigurau mântuirea. Încheia citatul, Telegraful Român, 1986, Dialogul Teologic. În alt articol, același autor scrie Ortodoxia s-a controlat și s-a impus prin sinoade. Patru secole a stat sub semnul a șapte sinoade ecumenice, de la 325 la 787, din practicele rămase în viața comunităților, moștenite din om în om și din comunitate în comunitate, din amintiri bine controlate, coordonate, suprapuse și armonizate cu documentele, să alcătuiască tradiția, cuvânt, cuvânt subliniat tradiția, cu tămare. Sora documentelor din care au făcut izvor de credință, de valoare Și cu o autoritate egală cu a documentelor scrise Paranteză Noul Testament Și așa au construit acel cod de învățături Care se va numi dogmatica, cuvânt subliniat Și care va fi peste viacuri și pentru eternitate Constituția precisă, obligatorie și aspră a ortodoxiei Singură cu certitudine mântuitoare Încheia citatul Ortodoxia a sacralizat, paranteză, sfințit, cosmosul, natura, familia, jocul, autoritatea civilă, legile. L-a coborât pe Dumnezeu în toate și n-a condamnat nici lumea, nici bucuria, nici cânte cu nici bunurile materiale. Și pe toate le-a supus libertății. În toate a căutat măsura, iar măsura a orientat-o după cerințele firescului, să fie toate cât mai apropiate de firesc, paranteză fără comentariu. Paranteză: Telegraful Român, Sibiu 1984, Ortodoxie și Ecumenism. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Profesor Chițescu, Sfânta Scriptură are superioritatea de a fi autentificată în ghilimele de biserică înaintea părților constitutive ale Sfintei Tradiții cu săși și tămare. Paranteză: Ortodoxie 1963. Calven zice: Domnul a cuprins în așa fel în legea sa tot ce ținea de regula de săvârșită de a trăi cum trebuie, încât n-a lăsat nimic cu oamenilor ca să mai adauge la ea. Încheia citatul din instituțiile creștine. Preot profesor coman, scrierile Noului Testament, Sfintele Evanghelii, Faptele Apostol și Apocalipsa au contribuit nu numai să înființeze, ci să, și să conducă, să controleze, și să mențină comunitățile apostolice. Ele sunt făclii puternice pe drumul noilor convertiți și serioase instrumente misionare, până la un timp ele exprimă viața cea nouă a fiilor bisericii. Epistolele Pauline și cele sobornicești sunt în cea mai mare parte îndreptate spre viața creștină, dar și expresia directă sau indirectă a acestei vieți. Pe măsură ce apostolii adorm în Domnul, Scrierile lor capătă o autoritate excepțională pentru că ele înlocuiesc și reprezintă cuvântul lor viu și pentru că ele sunt cărți inspirate. Autoritatea lor dumnezească le dă o putere deosebită și le impune fără rezervă în orice mediu creștin. Toate aceste scrieri cuprind adevărul revelate și prin realizarea recomandărilor făcute în ele duc la desăvârșirea cea recomandată de însuși mântuitorul Magna carta a comunităților creștine era Sfânta Scriptură ea fiind nucleul și izvorul permanent al vieții spirituale creștine ea era instrumentul principal de convertire printre iudei și mai ales printre păgâni lectura ei determinând transformări și adeziuni sufletești cuvântul scris în Biblie care ținea locul cuvântului viu al mântuitorului se bucura, deci, cum era firesc, de un prestigiu și o autoritate excepțională. La sfârșitul epocei apostolice și imediat după aceea, în care prețuirea Sfintei Scripturii era așa de ridicată, nu se crease încă un mediu intelectual care să simtă și nevoia de opere scrise altele decât Biblia. Creștinii sunt încă oameni simpli și nu simt nevoia stringentă de a crea opere literare de felul și nivelul produselor literare profane. Literatura creștină imediat post-testamentară este oarecum element de legătură între scrierile Noului Testament și acela al apologeților care încep să producă o teologie mai consistentă. Operele părinților apostolici, paranteză scriitorii creștini de după apostoli, sunt prima expresie scrisă a sfintei tradiții. Duhul vieții Mântuitorului și al Sfinților Apostoli era cultivat cu sfințenie de biserică. Sfânta Scriptură cuprindea fidel și pe larg acest Duh, iar de aici l-a trecut în viața noilor convertiți, care îl frământau în toate sensurile spre a-l însuși. Părinții apostoliști țin cu strășnicie la puritatea Duhului Hristic și apostolic al vieții creștine. S-ar putea spune că majoritatea operelor părinților apostolici sau o largă parte din cuprinsul fiecarea din aceste opere tratează această problemă sau dă alarma în această direcție. Puritatea Duhului Hristic și Apostolic al tradiției e tratată prin referirea continuă la fapte din Sfânta Scriptură, prin citarea copioasă de texte biblice și prin sublinierea importanței deosebite anumitor cuvinte or formule ale Domnului, ale apostolilor sau ale altor personaje de nivel. E cazul cu opera lui Papias, explicarea cuvintelor Domnului. Vechii scritori creștini erau oamenii Bibliei. Ceea ce scriau ei se întemeia pe cartea lui Dumnezeu. De exemplu, origen în scrierile care ni s-au păstrat s-au descoperit peste 57.000 de citate biblice. Paranteză Mitropolia lui 1984 Sfântul Ioan Gură de Aur, toate cele ale adevărului sunt mai strălucite decât lumina soarelui și în orice parte s-ar întoarce cineva, ar putea cu ușurință să priceapă și să ia cunoștință de mântuirea sa. Încheia citatul, comentariul la Romani, 27. Citirea sau ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cu seriozitate și interes nefățarnic, duce la credința cea adevărată și ziditoare. La credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Paranteză, Iuda 3. Preot Coman notează în legătură cu acest adevăr: Credința, par, paranteză, care vine în urma auzirii cuvântului Scripturii, este un act suprem de încredere, de respect, de supunere și de abandonare totală în grija lui Dumnezeu. Credința e o acceptare caldă și entuziastă a adevărurilor descoperite de Dumnezeu. Prin organe consacrate și garantate. Încheia citatul, paranteză Studii Teologice, 1958. Ce spun Sfinții părinți despre Sfânta Scriptură? Vechii scriitori creștini, paranteză Sfinții părinți, au pornit întotdeauna de la Sfânta Scriptură în învățăturile pe care le dădeau altora. Ei au interpretat Scriptura, nu tradiția, subliniat nu. Cărțile scrise de ei au fost scripturile sfinte explicate, niciodată n-au comentat tradiția, adică lucruri nescrise de sfinții apostoli. Tertulian, ca să putem dobândi o cunoștință mai deplină și mai adâncă despre el, despre rânduiala și voința lui, în paranteză în afară de natura înconjurătoare, ne-a pus la îndemână scriptura pentru a face cercetări despre Dumnezeu și cercetând să-L descoperim, și descoperindul să credem în el și crezând să-i slujim lui. Încheia citatul Apologeticus Tertulian Învățătura cea adevărată și credința creștină cea adevărată este acolo unde se află dovada scripturilor ca și toată predania cea adevărată. Încheia citatul, paranteza Apologes de limbă latină, București 1981, contra ereticilor. Tertulian Sfânta Scriptură are o autoritate absolută, tot ce ne învață ea este un necesar adevărat și vai de acela care primește învățături pe care nu le-am găsit în ea. Încheia citatul Mitropolia Ardealului, 1985 Tertulian E de a noastră datorie să nu primim ca bună o învățătură decât dacă ne vine de la biserica pe care le-au întemeiat înșiși apostolii de la bisericile unde ei înși au propovăduit, fie prin viu grai, cum se zice, fie prin epistole mai târziu. Dacă astfel stau lucrurile, e limpede de orice învățătură care e la fel cu aceea a bisericilor apostolice, maice și izvoarele credinței, trebuie să cotită ca adevărată, fiindcă ea păstrează ceea ce au primit bisericile de la apostoli, iar apostolii de la Hristos și Hristos de la Dumnezeu. Din contră, învățătura care se opune adevărului arăta de biserici, de apostoli, de Hristos și de Dumnezeu, să fie socotită ca mincinoasă chiar înainte de a fi cercetată. Închea citatul, paranteză despre prescripția contra ereticilor. Tertulian, vorbind despre cei care folosesc scriptura ca să-și apere calea și partida lor, scrie... Unde se află deosebiri de învățătura, acolo trebuie căutată și stricarea scripturii și a tălmăcirii ei. Pe cei care și-au propus să învețe altfel, nevoia i-a silit să strâmbe uneltele învățăturii, căci n-ar fi putut să învețe altfel dacă n-ar fi avut și altfel de mijloace cu care să învețe. Și după cum ei n-ar fi putut reuși să schimbe învățătura fără să-i schimbe uneltele, tot astfel și la noi n-ar fi fost cu putință păstrarea neatinsă a învățăturii, fără de întregirea acelor unelte care ne-au adus învățătură Am pus noi ceva de la noi înșine în ele Ca să prefacem ceea ce se află în scripturi înlăturând, or adăugându-or, schimbând ceva Scripturile sunt dintr-un început ceea ce noi suntem Noi ne-am născut din ele și între ele Și în noi n-a fost nimic contradictoriu Înainte ca voi să le fie adăugat ceva fiindcă orice adaus de felul acesta trebuie socotit ca luând ființă mai târziu. Au cinstit scripturile ca să le potrivească după învățătura lor. Încheia citatul, paranteza apologez de limbă latină contra ereticilor, minus 1981. Origen În fiecare zi să mergem la fântâna scripturii și acolo să-L întâlnim pe Hristos. Încheia citatul. Origen să dai atenție în primul rând citirii Sfinților Scripturi, dar să fii cu grijă că și la citirea celor Sfinte trebuie să fim cu multă atenție ca să nu spunem sau să gândim ceva nesocotit despre ele. Cel mai necesar lucru în înțelegerea lucrurilor Sfinte este rugăciunea. Încheia citatul Filocalia, Părinți și Scritori Bisericești, volumul 7. Origen. Să recurgem la mărturia Scripturilor, căci fără mărturii, Încercările și explicațiile noastre n-au nicio crezare. Paranteză, Scrierea se partea 1, omilia 1, la cartea prorocului Ieremia. Origen, Sfânta Scriptură nu conține nimic de prisos, nimic în dezacord, nimic neadevărat și nimic care să nu fie împlinit. Încheia citatul, Mitropolia lui 1981. Origen, toate, paranteză din Scriptură, S-au scris spre învățătura noastră și fiind ale Duhului Sfânt, conțin un tezaur neprețuit. Încheia citatul, paranteză, despre principii. Origen Trebuie a ști că sfinții apostoli care au practicat credința în Hristos s-au pronunțat clar pentru toată lumea. Au spus tot ceea ce au crezut necesar. Încheia citatul, paranteză, preot mușceleanu, Origen Origen pentru o interpretare dreaptă a Sfintelor Scripturi este nevoie să scoate mai întâi în evidență scopul pe care îl propune Duhul. Multe texte și-au titlul lor ascuns, că asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Așa ne gândim despre Duhul Sfânt, că graiul nu strălucește prin farme cu grăirii frumoase, al vorbirii omenești trecătoare, ci că, după cum scrie, toată slava ficei împăratului este înăuntru, cumora înțelesurilor dumnezești este ascunsă și închisă în viacul pietrelor al unei biete litere, încheia citatul Filocalia. Cine știe adevărul și nu-l mărturisește, se face vinovat de un mare păcat. E ca și când ai vedea pe cineva mergând, fără să știe, spre un loc al morții și nu-l oprești, arătându-i drumul cel bun. Adevărul cel de viață datator este Mântuitorul Isus Hristos, cuvântul lui arătat în Sfintele Scripturi. Tot ce nu se potrivește cu Scriptura când este vorba de mântuire, este o cale a morții. Să înălțăm Sfânta Scriptură în fața tuturor învățăturilor străine care se ridică. Origen, acest mare învățător creștin din secolul al III-lea, era un înflăcărat apărător al Sfintei Scripturi ca singurul adevăr care dă omului lumina mântuirii. El s-a ridicat împotriva tuturor celor care, prin învățăturile lor, stricau adevărul Scripturii și în felul acesta se ridicau împotriva adevărului bisericii al Domnului Isus Hristos. Iată ce scrie el, sub cuvânt că fac o operă de știință, ereticii se ridică împotriva Sfintei Biserici al lui Dumnezeu născocesc nenumărate cărți declarând că numai ei explică drept poruncile evanghelice și apostolice. Dacă tăcem și nu le deschidem ochii arătându-le care sunt de fapt învățăturile cele mântuitoare și adevărate, ei se vor face stăpâni pe sufletele celor flămânzi după hrana cea mântuitoare și care sunt gata să întindă mâna să își face din bucatele oprite cu adevărat stricate și primejdioase. Iată de ce cred că trebuie ca cel care poate lua apărarea învățăturii dumnezeiești, fără să-i aducă vreo schimbare și care poate să biruie pe cei care se laudă cu știința lor mincinoasă, aceea să se ridice și să stea tari în fața ereticilor și a minciunilor lor, punându-le în față frumusețea învățăturii evanghelice, desăvârșirea armonioasă a acestei învățături dumnezeiești, care se desprind atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Încheia citatul, paranteză, scrieri alese, partea 3-a, București 1982 Clement Alexandrinul Sfânta Scriptură este desăvârșită, fiindcă e insuflată de Duhul lui Dumnezeu Gura Domnului rostit cu prinsul ei Încheia citatul, paranteză, cuvânt îndrumător către greci, migne Clement Alexandrinul, unii forțează scripturile să se acomodeze intereselor și poftelor lor. Cel îndrăgostit de adevăr trebuie să aibă tărie sufletească, să rămână în învățătura scripturilor sfinte și să ia din ele îndreptarul adevărului, încheia citatul, paranteză, stromata. Clement Alexandrinul, negreșite retici adaugă scripturilor multe minciuni și plăsmuiri. Ereticii nu sunt bine cinstitori de Dumnezeu pentru că nu se supun poruncilor, adică Sfântului Duh. Încheia citatul, paranteză stromata. Clement Alexandrinu După cum în război ostașul nu trebuie să părăsească postul pe care l-a rânduit generalul, tot așa nici noi nu trebuie să părăsim postul pe care ni l a dat cuvântul, căci pe cuvântul l-am primit conducător al vieții. Încheia citatul Paranteză stromata Clement Alexandrinul Cercetați Sfintele Scripturi cele adevărate, cele date prin Duhul cel Sfânt Încheia citatul Epistola către 1 Corinteni 45 Sfântul Iustin Martirul Dacă crezi că ai fi în stare să mă constrânge a mărturisi că în Sfânta Scriptură s-ar afla contraziceri, apoi greșești Căci niciodată n-aș cuteza să gândesc sau să exprim așa ceva Încheia citatul, paranteză Dialogul cu iudeul Trifon, Migne Sfântul Ciprian Roagă-te și citește în mod regulat În felul acesta tu vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu cu tine Încheia citatul, paranteză Apologeți de limbă latină către Donatus Sfântul Ciprian nu mai poate avea nicio lipsă sufletul care s-a ospătat din hrana cea cerească, încheia citatul Apologez de limba latină către Donatus Sfântul Grigorie, teologul, citirea Sfintei Scripturii este hrănirea cu pâinea îngerilor, încheia citatul Sfântul Grigorie, de Nisa, să le pădăm în baia cuvântului lui Dumnezeu toată pata cugetării urâte, încheia citatul Paranteză părinți și scritori bisericești, omilia doi) cuiri la cântarea cântărilor. Sfântul Grigorie cel Mare, Dumnezeu cel atotputernic este Cel care pentru mântuirea noastră a creat Sfintele Testamente și El este de asemenea Cel care ne deschide înțelegerea. a citatul, paranteză Ezechiel, Omilia VII. Sfântul Atanasie cel Mare, vorbind despre cele două grupe de scrieri, Scrieri insuflate de Duhul Sfânt și scrieri bune de citit, adică neinsuflate, zice Numai cele din prima grupă sunt izvoare ale mântuirii, deoarece au fost folosite de Hristos și Sfinții Apostoli Încheia citatul Sinodul de la Laodicea din anul 360 la canonul 59 precizează Nu se cuvine să se citească în biserică cărțile necanonice, în ghilimele alături de cele canonice Încheia citatul se pune o întrebare naturală, dacă nici cărțile necanonice ale Bibliei nu trebuie primite în biserici, cum rămâne cu tradiția, paranteză cu învățături nescrise în Biblie, pe care unii o pun pe picior de egalitate cu Sfânta Scriptură? Este o mare îndrăsneală. Sfântul Atanasie cel Mare Scripturile sfinte și inspirate de Dumnezeu sunt destulătoare în sine pentru vestirea adevărului, încheia citatul Parantez ortodoxia 1963 Împotriva păgânilor de Chirițescu Sfântul Marcu Ascetul Trebuie să credem propovăduirea apostolilor Și să rămânem lângă mărturisirile lor Și să nu ispitim puterea lui Dumnezeu prin socotințe omenești Numai fiind că am socotit deșartă propovăduirea Ascultând mai mult de curiozitatea noastră decât de cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut deșartă și credința noastră și ne aflăm în păcate, încheia citatul. Paranteză Filocalia, volumul 1. Fer Ieronim. Ce mă interesează pe mine ce au cugetat filozofii, ce au scris poeții? Un singur lucru există: Biblia. Încheia citatul. Paranteză Nicolae Iorga, cărți reprezentative. Fer Augustin. Nimic nu este mai înțelept, mai curat și mai sfânt ca aceste scripturi pe care Biserica Universală le conservă. Tot ceea ce este în el este înalt și divin. Aici se găsește tot adevărul și învățătura cea mai proprie pentru a hrăni sufletul și pentru a-i reface forțele sale. Încheia citatul, paranteză, de utilitate credentii. Sfântul Ioan Damaschin dacă cineva vă vestește altceva decât ceea ce a primit Sfânta Biserică Sobornicească de la apostoli, să nu-l ascultați, să nu primiți sfatul șarpelui, cum a primit Eva și a cules moarte. Chiar dacă vă vestește un înger sau un împărat în afară de ceea ce ați primit, paranteză Galateni 1 cu închideți-vă urechile. Încheia citatul, paranteză, Ortodoxia 1984. Sfântul Ioan Gura de Aur cel ce ține Sfânta Scriptură în mâini necurate nu poate să o înțeleagă. Încheia citatul, paranteză întâi la Ioan. Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru că trupul bisericii este unit, diavolul nu poate găsi loc de intrare, dar făcându-se în perechieri, el se furișează pe nesimțite, pătrunde înăuntru și pe urmă vin smintelile. Dar de unde vine în de la dogmele și credințele care sunt contra învățăturii apostolilor. Încheia citatul, paranteză romani, 33. Sfântul Ioan Gura de Aur Nu ar fi nicio împerechiere, nicio dezbinare, dacă nu s-ar plăsmui nicio credință împotriva învățăturii apostolice. Încheia citatul, paranteză romani, 33. Sfântul Ioan Gura de Aur Nu aștepta alt dascăl al cuvântului lui Dumnezeu, Nimeni nu te va învăța mai bine ca el. Auziți, vă rog, toți muritorii și procurați-vă cărțile sfinte, medicamentele sufletului. Cel puțin Noul Testament, ca să aveți dascăli în permanență, epistolele apostolilor, Evangheliile și faptele apostolilor. Dacă ai vreo supărare, caută în el, paranteză Noul Testament, ca într-un depozit de medicamente și ia de acolo mângâierea în suferința ce o ai. Încheia citatul, paranteză. Epistola către Coloseni, Omilia 9. Sfântul Ioan Gură de Aur. Se lasă neobservate părerile individuale și se primește totul din Sfânta Scriptură, încheia citatul. Paranteza Ortodoxia, decembrie 63, comentariu la 2 Corinteni, 13 cu 4. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic alta să nu se predice decât Evanghelia Mântuirii, încheia citatul Omilia 2 la Efeseni. Sfântul Antonie cel Mare. Orice vei face să ai mărturia din Sfintele Scripturi, a citatul. Sfântul Antonie cel Mare. Sfintele Scripturi sunt de ajuns pentru învățătură. Totuși avem și noi datoria de a ne îndemna unii pe alții, închiar citatul. Sfântul Chiril al Alexandriei. Izvoare ale mântuirii sunt numai scripturile. a citatul, paranteză Ortodoxia 63. Sfântul Chiril al Ier Ierusalimului. Sfintele Scripturi sunt mai presus de orice îndoială, de aceea căutăm mărturiile lor înaintea tuturor raționamentelor omenești. Încheia citatul, Cateheza 17, volumul 2 Sfântul Chiril al Ierusalimului Nici chiar pe mine care îți vorbesc acestea să nu mă crezi dacă nu vei primi din Dumnezeieștile Scripturi dovada celor ce îți vestesc. Mântuirea noastră nu constă în ușurința vorbirii, ci în dovezile dumnezeieștilor scripturi. Încheia citatul, cateza 4, volumul 1 Sfântul Vasile cel Mare Ceea cei străin de scriptură se înlătură. Încheia citatul, Ortodoxia, 1963, Migne, PG Sfântul Irineu, secolul al II-lea În afară de biserică, paranteză comunitatea credincioșilor vii, Scripturile sunt de și scandaloase, ele trebuie interpretate prin acea tradiție care vine de la apostoli, paranteză, și nu alta care vine de la neapostoli. Asta e nota autorului. Omul duhovnicesc trebuie să citească scripturile lângă prezbiterii care au învățătura apostolilor, paranteză, căci sunt unii care nu rămân în această învățătură, pentru că acolo să o tălcuire care să fie corectă, armonioasă, fără primejdie și fără blasfemie. citat parantez o paranteză Ortodoxia 63, Scriptură, Tradiție și Tradiții Chirițescu. Sfântul Irineu Noi cunoaștem economia mântuirii noastre prin acei prin care Evanghelia a ajuns la noi. Ei au propovăduit aceasta în acel timp, dar după aceea, prin voia lui Dumnezeu ne-au transmis aceasta în Sfânta Scriptură, ca să fie temelia viitoare și stâlpul credinței noastre. Încheia citatul contra ereziilor 3. Sfântul Irineu Adevărata cunoaștere este doctrina apostolilor și vechiul așezământ al bisericii pentru toată lumea. Încheia citatul, paranteză, studii teologice 1957 contra ereziilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul Cel ce păzește în sine nepătat cuvântul cuvântului lui Dumnezeu, care s-a întrupat pentru noi, va primi slava plină de har și de adevăr Încheia citatul paranteză, Filocalia 2 Sfântul Ciprian răspunzând cuvintelor episcopului Romei Ștefan să nu inovăm, să păstrăm tradiția, încheia citatul îi scrie voi nu aveți decât o tradiție omenească. Obiceiul fără adevăr nu este decât o greșeală. Încheia citatul, paranteză Revista Teologică Sibiu, 1910. Despre care adevăr vorbea Sfântul Ciprian? Desigur, e un singur răspuns. Sfânta Scriptură este norma de viață creștină, ea este adevărul lui Dumnezeu scris pentru om și toți care adaugă și scot din acest adevăr pentru diferite scopuri Va trebui odată să dea socoteală înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Bunica și mama lui Timotei l-au învățat și au sădit în suflet cuvântul lui Dumnezeu scris în scriptură. Așa a fost la evrei, așa a rămas la creștini. Despărțirea bisericii, paranteză trupul lui Hristos în două, cler și laici, a dus la moartea spirituală a laicilor, paranteză și a clerului, prin faptul că laicilor li s-a luat posibilitatea de a se hrăni singuri cu pâinea cuvântului, iar clerul a devenit un învățător al literei, deci un tâlcuitor mort. Nici el nu-i viu și nici pe alții nu-i lasă să vină la viață. Diavolul și-a atins ținta. Dacă așa sunt adevărații creștini după chipul Mântuitorului Hristos, cum sunt membrii cultului ortodox, catolic, protestant, etc., atunci Noul Testament este o carte străină de tot ce se vede în lumea creștină, în ghilimele. Clerul și-a făcut legi pe care le impune laicilor ca să nu citească singuri scriptura. Papa Leon cel Mare a luat măsuri în ceea ce privește predica laicilor. El scrie în epistola 119, capitolul 4, adresată unui episcop, ca în afară de acei care sunt preoții Domnului, nimeni să nu îndrăsnească să-și revendice siești dreptul de a învăța sau a predica, fie el monah sau laic, când ea citatul, parandeză mirenii în biserică Liviu Stan. Iată ce zice canonul 64 al sinodului 6 cumenic. Se interzice laicului de a -și asuma funcția de învățător în biserică. Încheia citatul. Paranteză revista teologică Sibiu, 1994. În ortodoxie, paranteză și în catolicism, preotul este cel care citește și explică scriptura. Mirianul, paranteză laicul, trebuie să asculte și să primească tot ce spune preotul. Un scriitor ortodox, Dan Ceachir, în cartea sa, cronică ortodoxă, referitor la citirea scripturii, scrie Atitudinea protestantă este individualistă, calea urmată de ortodoxie este a smereniei. De aceea noi nu am cunoscut respectul literal față de carte, paranteză Biblia, și de aceea cartea nu a frământat până în zorii erei moderne viața națiunii noastre. Încheia citatul. Sfântul Vincențiu de Lerini.” Să nu ascultăm pe cei care introduc învățături noi, oricât de însemnați ne-ar părea acești dascăli. Prin ei ni se încearcă credința, încheia citatul, paranteză, comunitoria, capitolul 10. Sfântul Vicențiu de Lerini Creștin adevărat este acela care iubește adevărul lui Dumnezeu, care nu preferă nimic că religiei dumnezeiești, nici prestigiul, nici dragostea, geniul, elocvența sau filozofia vreunui bărbat, ci rămâne statornic și ține numai ce știe că biserica de la început a ținut în mod universal din vechime. Și, din potrivă, socotește drept încercare, paranteză tentația, și nefăcând parte din religie, ceea ce simte că este introdus de unul în opoziție cu toți sau în contrazicere cu toți ființii ca nou și nemai auzit, încheia citatul din Comunitoria, capitolul 20. Sfântul Vincențiu de Lerini Există și în materie de credință progres, dar acest progres nu înseamnă schimbare a revelației prin adăugiri sau reduceri, ci o aprofundare și amplificare a cele existente în același sens, cu același înțeles. Această dezvoltare este bine lămurită de aceea a corpului omenești și a semințelor, care se măresc dinăuntru în afară. Legile progresului trebuie să le urmeze și învățătura creștină, totuși să rămână nestricată și nevătămată și prin întregul cuprins al părților ei să fie deplin și perfect cu toate membrele și simțurile ei, dar să nu se admită nicio schimbare pe lângă aceasta, nicio știrbire a caracteristicei ei, să nu sufere nicio deosebire de concepție. Comonitoria, capitolul 23 Petru Damaschin Fiindcă nu este pe pământ un mai mare nebun ca acela care silește înțelesul scripturii sau îl de faimă pentru a-și întemeia cunoștința, mai bine zis, necunoștința sa. Că ce știința este aceasta, ca cineva să facă din înțelesul scripturii ceea ce vrea el și să îndrăsnească să schimbe cuvintele? Acela este om de știință care lasă cuvintele neschimbate și descoperă prin înțelepciunea Duhului tainele cele ascunse, mărturisite de Dumnezeieștile Scripturi. Încheia citatul Filocalia 5. Ce spun Biserica Ortodoxă și teologii ortodoxi despre Sfânta Scriptură? Florovski, reputat teolog ortodox rus, anii 1899-1979, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie propovăduit în mod eficient, adică el trebuie întotdeauna prezentat așa încât să creeze convingeri și să inspire ascultare față de el fiecărui neam în parte. El poate fi chiar reformulat în categorii noi dacă o cer împrejurările, dar mai presus de orice trebuie păstrată identitatea mesajului. Trebuie să fim siguri că se propovădește aceeași Evanghelie predată odată pentru totdeauna și nu se introduce în locul ei nicio altă Evanghelie stricată, în ghilimele, proprie. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi ajustat și acomodat cu ușurință obiceiurilor și atitudinilor fluctuante ale niciunei epoci particulare, inclusiv ale epocii noastre. Din nefericire suntem adesea înclinați să măsurăm Cuvântul lui Dumnezeu după propria noastră statură, în loc de a ne verifica mintea noastră după statura lui Hristos. Mintea modernă, în ghilimele, stă deci ea sub judecata cuvântului lui Dumnezeu. Dar tocmai în acest punct începe dificultatea noastră majoră. Cei mai mulți dintre noi am pierdut integritatea Duhului sau minții Scripturii, chiar dacă reținem frânturi de fraziologie biblică. Este limbajul scripturii într-adevăr nimic altceva decât un limbaj accidental și extern din care trebuie degajate și dezghiocate câteva idei eterne, în ghilimele, sau este mai degrabă un vehicul peren al mesajului Divin predat odată pentru toate vremurile? Suntem, deci, în primejdie de a pierde unicitatea Cuvântului lui Dumnezeu în procesul lui de reinterpretare în ghilimele continuă. dar cum mai putem interpreta din capul locului dacă am uitat limbajul original niciun om nu poate primi Evanghelia până nu se pocăiește adică până nu-și schimbă mintea, căci în limbajul Evangheliei, pocăință metanoia nu înseamnă pur și simplu o recunoaștere a păcatului și căința pentru el ci în mod precis o schimbare a minții o profundă schimbare a atitudinii mentale și emoționale a omului, o renoire integrală a sinelui omului, renoire ce începe cu renunțarea sa de sine și se împlinește și este pecetluită de Duhul. Trăim într-o epocă de confuzie spirituală. Singurul far luminos după care trebuie să ne călăuzim prin ceața mentală a epocii noastre, lipsită de speranță, este tocmai. Credința predată odată pentru totdeauna Sfinților Iuda III orică de perimat sau de arhaic ar părea limbajul Bisericii Primare Judecat după standardele noastre fluctuante Ceea ce trebuie să propovăduim noi astăzi este Reconvertirea la creștinism Nimeni nu poate profita de Evanghelie dacă nu iubește mai întâi pe Hristos Căci Hristos nu este un text, ci o persoană vie și el să lășluiește în trupul lui cel viu, care este Biserica. Biserica nu este doar o societate de credincioși, ci trupul lui Hristos. Într-un timp ca acesta, trebuie propovăduit un Hristos întreg, adică Hristos și Biserica, paranteză cap și trup, după celebra expresie a fer Augustin. E posibil ca această propovăduire să fie încă neobișnuită dar ea pare să fie unicul mod de a propovădui cuvântului lui Dumnezeu în mod eficient într-o perioadă de criză ca a noastră. Încheia citatul, paranteză, Mitropolia Ardealului, Sibiu, 1986, Duhul pierdut al Scripturii, în traducere de Ioan Ică. Am reprodus aproape în întregime articolul acestui teolog ortodox ca să ne dăm seama de faptul că sunt persoane cercetate de Duhul lui Dumnezeu chiar în religiile mari, religii care au pierdut legătura cu Duhul Scripturii și deci cu Hristos cel viu și adevărat. E vorba de Florovsky. A trăit între 1893-1979, teolog ortodox rus. Adevărul în orice problemă este numai unul. Cine îl caută cu sinceritate ca să-l trăiască și să-l mărturisească, acela îl va găsi. Mitropolitul Filaret al Moscovei învață despre Biblie și tradiție următoarele. Biserica greacă, paranteză ortodoxă, recunoaște Sfânta Scriptură ca judecător suprem al disputelor despre credință, susținând în acord cu evrei 3 cu 12, că toate hotărârile sinoadelor și tradițiile sinodale să fie cercetate în raport cu ea și să fie respinse învățăturile care nu se găsesc în ea, de vreme ce textele din Galateni 1 cu și 9, 1, Corinteni 4 cu 6 opresc cu severitate orice adaos la Sfânta Scriptură. Câtă vreme apostolii trăiau, biserica se întemeia pe tradiția orală și pe scriptură, dar după formarea scripturii, atribuirea unei valori tradiției supune poruncile lui Dumnezeu rânduielilor omenești. Încheia citatul paranteză ortodoxia 1963. Arhiepiscopul Teofil scrie, Evanghelia lui Hristos nu se încovoie după datinile iudaismului, Legile mozaice nu pot face parte din împărăția cea nouă a lui Hristos Legea cea nouă a înlăturat pe cea veche Duhul Sfânt, El, autorul Sfintei Scripturi Nu poate să se contrazică Nu poate ca într-o parte a Bibliei să învețe într-un fel și în altă parte în alt fel În mod contrar Încheia citatul, paranteză îndrumătorul bisericești 1981 Așa este cum se face atunci că majoritatea obiectelor și practicilor din vechiul legământ au intrat în viața cultului ortodox? Exemplu, tămâierea, candelele, lumânările, veșmintele preoțești, zidirea locașului de cult, rânduiala sărbătorilor, etc., etc. Iată ce zice teolog ortodox preot profesor Nicolae Neaga, datina aducerii pruncului, la 40 de zile de către mamă la biserică se bazează pe Levitic 12, la 8. Tămâia, simbolul rugăciunii, se bazează pe o rânduire a veche. Slujba mormântării e împletită aproape exclusiv cu floricelele din câmpul biblic al Vechiului Testament. Ierarhia o aflăm în Vechiul Testament gata organizată. Cea creștină e după tipul sacerdoțiului vechi. Multe părți ale veșmintelor au aceeași semnificație. Mitra arhierească e după formă și simbol înrudită cu mitra arhiereilor biblici. Candela, policandrul, sfeșnicul, cădelnița, arderea lumânărilor și tămăierea, își au închipuirea în Vechiul Testament. Liturgia, vecernia, utrenia, toate își au rădăcina în Vechiul Testament. Părțile principale ale bisericii sunt întocmite pe baza veche. Naosul bisericilor e rezervat exclusiv Vechiului Testament. Vechiul Testament nu-și desminte rolul său creator. Totdeauna e prezent. Încheia citatul. Paranteză, n-am venit să stric legea, Sibiu, 1940. Biserica ortodoxă păstrează și tâlcuiește fără putință de greșeală, adică în chip Sfânta Scriptură. Încheia citatul, Îndrumător Bisericesc Cluj, 1981 Dr. Gheorghe Telea Nimeni nu are să spună vreodată că versiunile traducerilor românești mai vechi ale Bibliei, cele portând binecuvântarea și aprobarea bisericii noastre ortodoxe, nu-și păstrează puterea adevărului care este unul și neschimbător în dăinuirea lui. Încheia citatul, Telegraful Român, 1994 Oare așa să fie? Iată câteva exemple. În Noul Testament, an 1648, tradus de Simeon Ștefan, mitropolitul Transilvaniei și tipărit la Alba Iulia, citim Faptele Apostolilor, capitolul 14 cu 23 Și rânduind lor prezbiteri în toate adunările credincioșilor subliniat cuvântul prezbiteri Faptele Apostolilor 15 cu 4 iar dacă veniră în Ierusalim, primirăi adunarea credincioșilor și apostolii și bătrânii și vestiră câte făcut Dumnezeu, subliniat cuvântul bătrânii. Faptele apostol capitolul 20, cu 17 Iar din Milet trimise în Efes de chemă pe bătrânii biserici sublinea bătrânii. 1 Petru 5, cu 5 derea și tinerii, plecați-vă bătrânilor și toți, unul către altul, vă plecați, subliniat bătrânilor. Biblia lui Șerban Canta Cuzinoti, părită la București în anul 1688. Faptele Apostolului, capitolul 15 cu 4. Și mergând la Ierusalim, s-au primit de adunare și de apostoli și de cei bătrâni și-au vestit câte Dumnezeu au făcut cu ei, subliniat bătrâni. Faptele Apostolului, 20 cu 17. Și de la Militos, trimițând la Efes, au chemat Prebătrâni ai bisericii, sublinea bătrâni. 1 Petru 5 cu 5 Așișderea tinerii, plecați-vă la cei mai bătrâni și toți unii la altul, plecați-vă. Sublinea bătrâni. Să citim aceste versete în cele mai noi traduceri ortodoxe. Biblia din anul 1968. Faptele Apostolilor 14 cu 23 Și Hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, subliniat preoți Faptele apostol 15 cu 4 Și sosind ei la Ierusalim au fost primiți de biserică și de apostoli și de preoți, subliniat preoți Faptele apostol 20 cu 17 Și trimițând din Milet la Efes a chemat la sine preoții bisericii, subliniat preoții 1 Petru 5 cu 5 tot așa și voi, fiilor duhovnicești, supuneți vă preoților, subliniat preoților. Noul Testament, traducerea arhiepiscopului Bartolomeu Valeriu Anania, București 1993. Faptele apostolilor 14 cu 23. Și hirotonindule preoți în fiecare biserică, subliniat preoți. Faptele apostolilor 15 cu 4. Și sosind ei la Ierusalim au fost primiți la biseric de biserică și de apostoli și de preoți, subliniat preoți Fapte 20 cu 17 și trimițându-i Milet la Efes i-a adunat la el pe preoții bisericii, subliniat preoții 1 Petru 5 cu 5 De asemenea voi cei mai tineri, supuneți-vă preoților, subliniat preoților Adevărul este numai unul, rătăcirile sunt multe Cititorul să cugete adânc la cele arătate mai sus și să tragă concluzia. Nimic nu-i mai important în viață decât adevărul. Ferice de cei cu inima curată, paranteză sinceră, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8 Cuvântul prezbiter și cuvântul preot nu sunt unul și același lucru. Cine zice așa este ori rău, paranteză apărător conștient al unui fals, ori neștiutor lui preot Isus Hristos Să-i zici lui bătrân Isus Hristos Dacă prezbiter este același cu preot Să fim serioși Pentru cuvântul preot în grecește este Iereus De aici vine și cuvântul arhiereu Care înseamnă mare preot Sfinții părinți, propovăduitori Și conducători ai bisericii Nu au trădat, falsificat sau înlăturat Sfânta Scriptură ca să impună bisericii perceptele, în ghilimele a lor, omenești. Paranteză, de ardea lui 1985. Cei din primele trei viacuri așa au făcut, dar lucrurile s-au schimbat cu trecerea timpului, încât s-a ajuns la ceea ce se vede astăzi în cele două mari biserici, Catolică și Ortodoxă. Învățătura scripturii, acoperită aproape în întregime, de mulțimea ceremoniilor, datinilor și practicilor adăugate. A lăsat-o Domnul Iisus Hristos pe seama omului să precizeze învățătura și calea mântuirii? Paranteză, biserica este alcătuită din oameni. N-a spus El înainte de a pleca de pe pământ, mă duc la cel ce m-a trimis. Vă este de folos să mă duc, și dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc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 Și Duhul Sfânt a dat Sfinților Apostol tot adevărul de care avea nevoie Biserica lui Hristos pentru toate timpurile. Acest adevăr a fost scris de ei pentru ca nimeni să nu mai scoată ceva din el sau să-i mai adauge ceva. Ceea ce au fixat în scris Sfinții Apostoli prin Duhul Sfânt s-a numit Învățătura Apostolilor, în care stăruiau primii creștini și după pilda lor trebuie să stăruiască și creștinii cei din urmă. Paranteză faptele Apostolor 2 cu 42 Sfântul Apostol Pavel scria limpede și cu putere Vândem fraților să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos Romani 16 cu 17, 18 Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ferește-te de astfel de oameni. 1 Timotei 6, 3 la 5 Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt? Răspuns Împotrivirea la adevărul vădit și dovedit Paranteză, mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe, partea 3, a București, 1981. Preot Nicolae Dura Scriptura Sfântă este autoritatea supremă față de care trebuie să ne supunem și izvorul unic al mărturisirii noastre. Fiecare, paranteză creștin, este conștient că trebuie să predice pe Hristos, iar Hristos Domnul nostru nicăieri nu este mai bine și mai viu descris ca în pericopele evanghelice. Noi trebuie să propovăduim pe Dumnezeu și mântuirea, iar acestea în Sfânta Scriptură ne-au fost revelate. citat citatul, paranteză, studii teologice, 1983, omilia biblică și actualitatea ei. Sfântul Ioan Gură de Aur Canonul nu primește nici adaosuri, nici scăderi. Încheia citatul Așa este și canonul Bibliei, așa sunt și canoanele bisericii. Cine schimbă canoanele nu mai este credincios lor. Oastea Domnului este în afara canoanelor bisericești. Cine urmează pe un caterisit se face părtaș la păcatul lui. Încheia citatul, paranteză, canonul bisericesc. Sergiu Bulgakov Părinții bisericii gândeau prin Biblie, trăiau cu ea. Încheia citatul Totuși același scritor, vorbind despre Marea Masă de ortodox și zice Biserica, în momentele ei cele mai bune, a putut să existe fără cuvântul scris. Anumite medii ortodoxe continuă să trăiască fără scriptură. Încheia citatul, paranteză ortodoxie 1933, Sibiu. Sergiu Bulgakov Noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu cu credință și venerație plin de Duhul Bisericii. Orice cititor al cuvântului Dumnezeu nu înțelege el însuși caracterul inspirat al textului citit, căci o astfel de înțelegere nu este dată unui om izolat. Acest dar de inteligență nu este acordat cititorului decât atunci când el se găsește în uniune cu toți în biserică. Încheia citatul Ortodoxia 1933, Sibiu. Se pune în o întrebare. De care biserică să asculte cititorul? De biserica ortodoxă sau de biserica protestantă? Sau poate de biserica catolică? Sunt atâtea biserici în creștinism. Victor Lazarev Este surprinzător că de puțin se ocupă de masa credincioșilor literatura bisericească a secolului IV și a epocii următoare. Teologii nu se gândeau decât la cler, la funcționarii de la curtea regală și la înalta societate. Poporul nu trebuia să facă altceva decât să creadă. Încheia citatul, paranteză, Harnack, teolog german, Lerbuch, documensces citat în istoria picturii bizantine. Biserica ortodoxă, prin tradiție, nu folosea și nu folosește Biblia ca o necesitate în viața ei a poporului. Vorbind despre Biblia de la București, paranteză Biblia lui Șerban în 1688, episcopul Antonie Plămădeală spunea El ne nedebănuit că ea, paranteză Biblia, N-a apărut dintr-o necesitate strict bisericească de cult. Biblia de la Bucurește a apărut ca o necesitate culturală și religioasă în general, ca un document de maturitate. Trebuia să o avem și noi, așa cum o aveau deja alții. Cășerban Cantacuzino va fi avut în vedere să-și construiască prin aceasta o platformă de mare bazileu, patron de monumente bisericești și literare, încheia citatul, paranteză dascăl de, de cuget și simetrie românească, București 1981. Antonie Plămădeală mai scrie, Lumea contemporană trăiește, dacă nu în întregime, cel puțin în parte, o epocă de criză religioasă. Criza are înfățișări diferite, o criză de credință și de participare. Dacă îi avem în vedere pe teologi, criza se manifestă în tendința tot mai accentuată de a seculariza, paranteză, elibera, teologia, de a vorbi despre religie fără a mai pomeni numele lui Dumnezeu. Încheia citatul, paranteză, vezi ca toți să fie una. Chiar acest scriitor, la instalarea sa, în funcția de Mitropolita Lardialului, în cele trei cuvântări lungi pe care le-a ținut cu această ocazie, a mintit numele lui Dumnezeu de două ori în prima cuvântare, în a doua tot de două ori, iar în a treia numai o singură dată. Numele Isus Hristos n-a fost amintit niciodată. Paranteză Mitropolia Ardealului 1982 Pe fondul acestei crize mai sus arătată, redăm și răspunsului Antonie Plămădeală la întrebarea Ce este ecumenismul? O adunare de biserici în căutarea unității iar Consiliul Ecumenic al Bisericilor să fie o instituție care să dureze până la parusie, paranteză, venirea Domnului, și să știe că de mai mult nu este în stare, citat o paranteză, Telegraful Român 1994, Ortodoxia în creștinism, fără comentarii. Mentalitatea poporului este dominată de formalism, iar preoțimea aleargă pe aceeași cărare. Iată ce scrie Nichifor Crainic, neavând preoțime intelectuală care an de an să curețe și să cizeleze sufletul popular după modelul evanghelic, religia, așa cum s-a realizat în mase, e mai mult o creație a imaginației populare. a citatul. De aceea am spus că noi am avut un creștinism de tradiție, dar nu un creștinism de convingere personală. Paranteză Viața Creștină Cluj, 1998 Luther face o subliniere puternică. Adevăratul cult este credința, credința fiind atmosfera spirituală în care sufletul întâlnește spiritul divin și pe de altă parte fiind o cale de comunicație ce duce la Dumnezeu, pe care trebuie a-L urma în orice moment al vieții. Iată ce se cheamă a lui Dumnezeu și care este adevăratul cult, să ai credință în acela pe care l-a trimis tatăl. În Isus, Hristos Mai presus de credință Dumnezeu nu admite niciun cult Întregul cult Constă în aceasta Crede în Hristos O sărmană servitoare Care mătură casa și face această treabă Cu credința în Hristos Îndeplinește o faptă mai bună Și un cult mai înalt Decât a lui Antonie În pustie Încheia citat vil la cult le cult. Patriarhul Iustinian a făcut o declarație ziarului Acropolis din Atena în iulie 1959 cu următorul conținut. Poziția dogmatică pe care se situează fiecare biserică atunci când mărturisește că ea singură reprezintă adevărul și condiția pe care o pune tuturor celorlalte în vederea unirii ca să împărtășească punctul de vedere dogmatic, Socotim că rămâne cea mai de seamă piatră de poticnire a tuturor încercărilor de unire a bisericilor. În materie de dogmă nu se poate face compromis, dar dogma trebuie să reprezinte adevărul. Considerăm că singura condiție pentru o adevărată și durabilă a unirii bisericilor este aceea de a străbate toată calea întoarsă care a dus la scindarea și separarea lor. Este o certitudine pentru toată lumea că apa este cu atât mai curată cu cât este mai aproape de izvor. De aceea soluția căi întoarse în ghilimele, adică revenirea pe firul apei istorice a bisericii, cât mai mult către sursa primară, ni se pare nu numai o rezolvare cu respectul capului bisericii și a instituției apostolice primare, ci și o soluție înțeleaptă care ar putea duce sigur la celul după care suspină toată creștinătatea zilelor noastre. Încheia citat citatul, paranteză, Rezuș, Ortodoxia, decembrie 1963.